Втората лекция. Сатори. Тоест просветлението. Сатори е самопробуждане в същността. Тук не чакаш спасители, възкресители и нещо. Сам трябва да се пробудиш, защото иначе много ще има да чакаш. Те, с които чакат, а не са готови, а те не са готови, затова чакат, ще бъдат изненадени. Значи, самопробуждане. Ние ще говорим след време за покривните мисли на Христос. От скритите евангелия, там ще видите. Той за такива неща не говори. Даже не говори за Бог, а само за бездната и абсолюта. Това е друга тема. Така, сатори или просветлението, това означава да откриеш смисълът, който е в тебе, в твоя ежедневен живот. Ще обясня. Просветлението не е тяло, не е форма, той е същност, без безмълвие, дълбочина, сияние. Човешката биография си е отишла. Останал е чистия дух. За просветлението е все едно какво говори. Същественото е, че той цъфти отвътре. Той вече е дух. Той е освободена същност. Просветление човек е проникнат от неведомата тайна на живота. Трудно е да разбереш, Сатори, просветлението, ако пожелаеш и го търсиш. Но лесно е, ако си вкоренен в истината. Значи ако го желаеш и ако го търсиш е трудно. Но ако си вкоренен в истината, е лесно. И естествено. Почваш да го осъзнаваш естествено. На кого е достъпна немисълта? На Сатори. На чистия дух. Кой е нероден? просветленият. Сатори казва, ти си нероден. Престани да се държиш за земята. Водата огънят и вятъра. Храни се със своята вечна безметежност. В Сатори се случва същественото. Възстановява се първичното, чистото съзнание. Който влезе в Сатори, словото му става далечно, а истината му става близка. Но все пак той ползва словото, но знае защо и знае как да го използва. Сатори идва внезапно и мигновенно, но след като дълго време си работил върху себе си и си го подготвял. Сатори е придобиване на небитие, несътвореност. Постигането на Сатори означава погасяване на кармите от миналото. Когато човек придобие Сатори, неговото обикновено съзнание умира. Той вече се ражда в изначалното състояние. Сатори, това е вече пътят към твоите дълбини. Тоест, вече имаш право да проникваш навътре. Сатория е навлизане в пустотата, в неведомото. И това е чуден скок, който е освобождение от ума, от егото и от фалшивото развитие. Сатория означава още да имаш достъп до безмълвието на учителя. Просветление човек в дзен няма биография. Няма видими белези. Той след Сатори става тих, скромен, простота. И това е част от изяществото на дзен. Много скромен, много смиремен, много тих. Все едно, че го няма. Сатори е метод, който те извежда от този свят. Просветления човек променя окражаващата среда и то даже не с постъпките си. Достатъчно е само присъствието му. Съзнанието му. В него от съзнание вече ти се променеш. Ще обясня. Не е важна толкова постъпката, Важно е просветлението, важно е дали си просветлен, съзнателен, важно е кой прави постъпката, защото просветление човек е нещо повече от постъпката, той е нещо повече от всяка постъпка, той извисява всичко, което е годно за извисяване. Постъпката изисква просветленост, изисква дух, изисква душа, изисква осъзнатост, а не действие или някаква мисловност, разсъждение. Ако едно свещено писание е писано от един Будда, от един просветлен, то само друг Буда може да го обяснява. Книжника ученият човек. Нищо не може да разяснява. Той няма връзка с същността. И дори да изкаже някоя мъдрост, както например Конфуци, има такива неща, тя не произлиза от неговото сатори, от неговото истинско просветление. Книжникът нищо не може да внесе в свещенните писания докато един просветлен човек ги обогатява със своята пустота, със своята истинност. Той внася ново качество в тях, нов елемент. В просветлението има дух и тайна, докато в учения и в книжника има жалки знания. И така, много религии са ориентирани на постъпките. Дзен е ориентиран на истината и на сатори, на висшето осъзнаване, т.е. на простота и съзнателност. Например, когато Бог постъпва, няма правилно и неправилно. Дали става нещо ужасно или нещо прекрасно, тук действа пустотата, според Зен. Тук действа тайната. Хората могат да разсъждават в последствие, но те не са мярка. Тук е действа висшата мярка. Самият Бог. А дали загива човек, дали загива континент и цивилизация, е все едно. Лаот заказва, цивилизациите се разцъфтяват, за да загинат. Затова се разцъфтяват, да стигнат до някъде. После трябва да се сменят. Така, все едно е какво казват, защото Бог е абсолютно прав винаги. Освен това, кой може да оспорва решението на Бога? В тази връзка казвам, Бог е всевиждащ и е винаги прав. И винаги прави най-доброто. Дали го разбираме е друг въпрос, но той винаги прави най-доброто. И така, твоето сатори, твоята същност, твоята любов, твоята просветленост е по-важна от твоите постъпки. А така наречените правилни постъпки на спящите хора, те ще ги заведат просто в ада, в ограниченията. Например, Бог е направил някой просяк и беден. Тук скоро бяха в София и така една прекрасна душа Лили Димкова, дъщерята на Петър Димков, тя много така харесва лекциите идва, така около 76-7 годишна, така често макане и стана въпрос за, точно за това. Обясних и, че ако даваш пари на един беден, ще си носиш наказанието и тя, понеже тя е стара богомилска душа, схваща простичките неща. Ще ви го обясня простичко, без да се впускам подробности, що след време ще говорим. Значи, Бог го е направил беден да гладува, за да може той да гладува за Бога, за същността, за да му даде Бог себе си. Бог не иска да му даде някакъв хляб и трухи. Той иска да му даде себе си после храна. И тош човек и безто е колеблив, и ти като му даваш, той още повече се отпуска, и ти казваш, направих едно добро и не различаваш. Ще си носиш последствията. Някой казва тама да ни даваме ли. Ако може да различаваш, давай. Ако не можеш, питай, очи са. се ще говоря повече по този въпрос, но тя разбра. Така. Значи Бог иска да ни даде нещо много повече. Истински хляб. Себе си. Седреми ще говорим и за лахма. Говорили сме и пак ще говорим. Но Бог винаги иска да даде нещо по-дълбоко и нещо по-важно. Така. Просветления човек може да направи от Ада нещо прекрасно. Спящия човек може да направи от Рая хаос. Просветления човек живее в дълбините на нещата и за това той носи аромата на дзен. Той е пристигнал в сърцето си, в душата си, в своята истинска същност и това се нарича дзен. Когато човекът е влязъл в Сатори, в своята същност, пробуденост, тогава сътвореният свят отпада. Той престава да съществува. До сега е съществувал, но измерението вече е друго. Даже да имаш безупречно поведение, казва Дзен, и да си извършил много възвишени дела. Не си ли постигнал, Сатори, същността си не можеш да се освободиш от затвора на света. Сатори, това е съзнанието, което се е издигнало до безкрайност и е запазило скромността си и своята простота. В дзен не съществуват постижения в живота. Съществува само откритието на себе си.